Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah solat duha, baca Quran, itikab, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah. Had saerzia sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kok kenapa lama sekali selesai? Jihad fi sabilillah. Da tapi itu kalau belajar ke Al Azhar, Ustaz, bisa bila? Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, Iza usidal amru iza ghayli ahli Pantaziri sa'ah Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya Tunggulah kehancuran Tetap aktif di kampus Tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Melanggar aturan-aturan agama Maka itu bernilai jihad Baca Qur'annya tetap Solatnya jangan sampai tinggal Bedakan antara ibadah Dengan amal soleh Solat, ibadah Baca Qur'an, ibadah Zikir, ibadah Tapi engkau di kampus menuntut ilmu Kau bekerja nanti Maka itu adalah amal salih Menghadap Allah melalui dua Faman kana yarjuliqa harabih Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Fali'amal amalan salih hendaklah dia beramal salih Walayusrik di ibadati rabbihi ahada Jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya Ibadahnya benar Amal salihnya benar Maka total 24 jam Tidurnya amal salih. Bismika Allahumma ahya wa amud sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma al warahmatullahi wabarakatuh benar di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC toilet najis tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahum Allahumainyalulbiqaminalkhubusiyalkhawais keluar dengan kaki kanan hafranaka bernilai amal soleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi.